apokalipszis részvénytársaság, egy újabb hét, amely elindul itt a Kárpát-medencei gyurbánságban. Úgy döntöttünk, hogy indítványozni fogjuk, mégpedig a kormányzat számára, illetve az ellenzék számára egyaránt, tehát az egész vezérlő nagy fejedelemség számára, amely felettünk áll és gyakorolja a hatalmat, hol így, hol úgy, leginkább úgy se, hogy, hogy az országnak egyrészt a nevét, másrészt az államformáját módosítsák, mégpedig kelet-európai kisgyurbánságra. De nem, a kisgyurbánsággal kis probléma van, mert a, az egyik gyurbán párt számára elfogadhatatlan, hogy így apostrofáljuk, hiszen ez maga a és a kisgyurbánság arra utalna, hogy De egy nagyobb... nagy gyurbánság volt. De nagyobb gyurbánság volt, nem? Ez, ez történészekre tartozik ez a vita, de ebben nem lenne nemzeti konszenzus. Tehát ez megosztaná a gyurbánság lakosságát. Népét. A gyurbánság amúgy mindenben egyetértő A, a gyurbáns nemzetet, tehát azt a, azt a tömeget, aki egyébként mindegyként követeli, hogy gyurbán legyen az ő vezetője, nem, nem szabad hozzáfűzni ilyesmit, hogy kis gyurbánság, meg nagy gyurbánság. Ez akkor a, a Kárpát-Madensei közép gyurbánság? Azt szerintem úgy nagyjából működik. De Igen. Tehát, hogy így végül is az, ez mindannyiunknak úgy gondolom, hogy a tetszésére válna tekintettel arra, hogy egy hatalmas konszenzus uralkodik itt a Kárpát-medencében Gyurbán fősége kapcsán, hogyha jól tudom. Igen, hát a legújabb közvéleménykutatási adatok alapján a lakosság 90%-a támogatja, hogy Gyurbán legyen a miniszterelnök, és... Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a nagy gyurbán párt az, az abszolút esélyes arra, hogy kormányozzon, hogy egyedül. egyedül kormány találhatunk. Hogy egyedül kormány talakítasson egyedül alkotmányozzon. Sőt, hát tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy bár a nem szavazó körében, amely egyre nőttön nő, tönnő, viszonylag kis népszerűsége van az, az egy magyar gyurbánságnak, Ennek ellenére a szavazó hajlandóságot mutató lakosságnak a körében, gyurbán népszerűség elképesztő. Van még egy az a 10 százalék, aki, aki mást jelölt meg, mint pártot, amire szavazna. Az a 10 az nagyjából fele-fele arányban oszlik meg a bal gyurbán és a jobb gyurbán párt között, de az, az biztos, hogy a 90 az teljesen egyetért abban, hogy Gyurbán lesz a legjobb. Igen, igen. És ezek ráadásul ezek a szavazók is mind-mind gyurbán, valamely, gyurbán valamelyik segédpártyára szavaznak. Tehát ők is a, ők is a Gyurbánság koalíciójára szavaznak igazából. Mindenképpen együtt egy 100 sem uh, jól működő uh, kormányt tudnának alakítani, tehát mindenkit képvisel, minden Úgyhogy Gyurbán hívőt. Úgyhogy támogatjuk a Gyurbánság létrehozását a Kárpát-medencében. Aki ezzel egyetért, az legyen szíves írjon, illetve hívjon minket. Aki pedig nem. Az lehetőleg vándoroljon ki, mert hogy itt, itt nem nézzük őket jó szemmel. Itt ebben az országban azokra van szükség, azokra a dolgos kezekre, azokra, azokra a, a valóban felelős elmékre, szívekre, lelkekre, akik a gyurbánságot akarják, akarják velünk együtt felépíteni. Akik nem kérdéseket tesznek fel a gyurbán kormánynak a működésével kapcsolatban, akik nem folyton gáncsoskodnak, akadékoskodnak, hanem együtt dolgoznak azért, hogy Gyurbánia népe felemelkedhessen végre. Úgyhogy a 06303030881-es SMS számot tudjuk felkínálni, mint, az, mint a, a, a gyurbánnal kapcsolatos összes létező benyomásnak, impulzusnak, véleménynek a, a fórumát. Továbbá élő vonalunk is rendelkezésetekre áll, ez a 2234881-es, ezt kell gyurbánolni, hogyha minket, minket próbáltok fölgyurbánolni gyurbánnal kapcsolatban. Úgy érzem, hogy egy kisebb fajta nyelvújítási törekvés is megbúvik most a műsor szerkesztőinek akaratában. Muszáj egyébként, hogy valamilyen módon a nyelvet hozzáigazítsuk a realitáshoz. A, a, a valósághoz, a hétköznapok valóságához. Halló, halló? Halló, Egedis Szára vagyok. Szeretnék gratulálni, Zeniális, Zeniális a Gyurbánszág. A Gyurbánszág. A legnagyobb és hogy már működésbe is létezik. Ne nekünk, az országnak, ennek az országnak, az ország dolgos nézője. hát magának, Főgyurbának kell ezt megköszönni, aki létrehozta, megteremtette. Nem, nem, itt, itt van egy nagyon érdekes kis országosan talán marginálisnak nevezhető probléma. A nyolcadik kerületbe 300, nem hiézkedek, 300 százalékkal emelték a lakbéreket a leglepusztultabb, legtopissabb, legromosabb lakóépületekbe amelyeket annak idején nem adtak el a lakóknak. Hát, szerintem faktum. egyszerű a képlet szerintem a szegény gyurbánokat ki akarják nagy gyurbánvárosból. De hova? A híd alá? Őket ez nem igazán érdekli. Tehát azoknak hát, nap, valahova a gyurbánságba. Máshova. A lényeg az, hogy városban nem szeretnék őket látni. A szegény itt nincs hely, de szállodákra van szükség, e, irodákra, egyáltalán értük, nem plázákra. Hát mindenhol, mindenhol. Hát, ide, ide a főgyurbánok kívánnak beköltözni. De azt figyeljétek meg, hogy milyen állati csönd van a sajtóban. Erről a hintalónak emelte volna föl az állát, vagy akár akármert díszhalnak. Bármelyik egyik párt, akkor a másik örögne. De hát, Igen, József gyurbánkág együtt Mert Józsefváros nem az a hely, ahol olyan jól hát, tudják képviselni az érdekeiket az emberek. Tehát nem, nem, nem a leghangosabb ebből a szempontból. De, de itt veszik le az embereket. Háromszorosára, mint egy budai eri kerületben a profitorientált Kft. Milyen Kft. tudjuk ezt? Bármelyik, bármelyik lakás Kft. Az a felét se kéri annak, mint a József Városi önkormányzat lagbérc címén a, a, a romos, romos épületekért. Hát Tehát ez... adószerűen vetették ki. Hát ez már csak így megy Gurbániában. Így hát. Jó, hát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, jó példa. Igen, köszönjük. Geniális az köszönjük. elnevetés. Ez durván legyen önnel. Haló, haló. Édes gyerekeim, kis hián az unokáim lehetnének, majdnem letegedtem magukat. Csak nyugodtan, csak <gül> nyugodtan. Kis hián az unokáim lehetnétek, de ma érdemes volt már is bekapcsolni a rádiót. Úgyhogy gratulálok, és így tovább. No. Köszönjük, köszönjük szépen jó. a nagy urbán nevében. Egy szó, mint száz. Gyurbánia népe, Gyurbánia lakói. Hívjatok, írjatok, közöljétek velünk nézeteiteket, de mindez legyen mindig egységben a nagy gyurbánsággal, a nagy gyurbánizmussal, mert hogy mindannyiunkat ez fog egységbe, ez az, ami közös bennünk. A meggyurbánulás. Mi szeretnénk? Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció háromszám jegyű.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 Többek között mindannyian tudjuk, egészen nyilvánvaló most már, hogy terrorista csoportjaival próbálja veszélybe sodorni ennek az országnak a békés népét, nap mint nap vadászik a szabadságnak a katonáira, az erőire, a világon mindenütt, civil, orcsányok, -civil gyurbánokat is igyekeznek orcsányok eltenni lábalól annak érdekében, hogy a mi gyurbánizmusunk az megdőljön, és itt, a, itt ebben az országban egyfajta orcsányját tudjanak létrehozni. De természetesen ezek a szakadár orcsányék nem képesek semmilyen, még, még kisebb sikereket sem elérni Nagygyurbániában, hiszen a, a, tényleg a nemzet egyemberként állt Gyurbán vezér mögé, és nem, nem egyszerűen lehetetlen, hogy, hogy orcsányék itt bárkit is át tudjanak állítani a saját oldalukra. Ez egy olyan szakadár kisebbség, akinek így semmiféle esélye nincsen a békeszerető Nagygyurbán népben. De ezeknek az orcsányoknak semmi sem drága. Ezek bármit, ezek minden eszközhöz hozzá nyúlnak, csak azért, hogy akár egy tisztességes, becsületes gyurbánt is gyerek lábalól, vagy a maguk oldalára állítsanak. Hát hazudnak. Hát az orcsányok mindent hazudnak nekünk. Hát ezek lopnak, benne vannak a, a szörnyű, sötét privatizációs ügyekben, benne vannak az el, orcsányosításban. Ezek, ezek tényleg, komolyan mondom, nem volt gyerekszobájuk. Ezeknek, ezek az emberek lopnak, csalnak, hazudnak, korruptak. Tényleg meghamisítják a választási eredményeket. Na, de hát mondom, nincsen veszély. Tehát emberek, nyugodjatok meg. Gyurbán mögött felsorakozva, egyszerűen béztonságban vagyunk, békében. Na azt gondolom, hogy ha hűségesek maradunk a Gyurbánhoz, akkor legyőzhetetlenek vagyunk. Mert pedig miért is nem maradnánk hűségesek? Ha egységesek vagyunk. Az orcsányok miatt. Mert ők ott, ahol csak tudják, ott férkőznek sorainkba, és ott kezdik ki a Gyurbánságot. Hát éppen, hogy. És nem lehet őket megkülönböztetni. Ma már ott tartunk, hogy nem lehet őket a gyurbánoktól Felvették megkülönböztetni. azt az álcaruhát, igen. Pont Éppen úgy néznek ki. Néznek ki. Úgy néznek Pont ki. úgy is beszélnek. Úgy is is elkednek. Ezért, ezért sem tudhatjuk, hogy ki az igazi, tisztességes, becsületes magyar gyurbán, és miféle világnemzeti népuralmista orcsányok azok, akik itt beférkőznek soraink közé. És, ö... <gül> Egy időben azt gondolták egyébként, a, a régi nagy gyurbánok, akik már a mú, még a múltban éltek és, és már vezették ezt az országot, hogy ezeket az orcsányokat, ezeket valamilyen módon azért be lehet integrálni a gyurbánságba. És próbáltak velük mindent. Minden jogokat megadtak nekik, letelepítették őket, befogadták őket. Úgy bántak velük, mintha gyurbánok lettek volna. De ezek eljátszották, hogy gyurbánok lettek, de a szívük mélyén nem lettek azok. A szívük mélyén mindvégig orcsányok maradtak, és vártak, csak várták a megfelelő pillanatot, amikor az egyik vagy másik jóra való és jóhiszemű gyurbán nem figyel oda, és megválthatják a tört a szívében. És mi van akkor, hogyha már átvették a hatalmat? Tehát mi van akkor, ha mi csak azt hiszük, hogy valójában gyurbánok vagyunk, és gyurbán szolgáljuk, és mi van, hogyha ez nem igaz? Talán már mindannyian orcsányok vagyunk. Lehetséges. Lehetséges, hogy mi valójában az orcsányoknak dolgozunk. Azért nem megy olyan jól az ország szekere. De szerintem meg te vagy orcsány, hogyha ezt gondolod. Igen, tehát... Ugyanolyan orcsány vagy, mint az ugyan, összes többi. Igen, a fejét. Ez a... Azt mondom, hogy a perek. gondolom, hogy a stúdióba veszi az Orcsány pereket fogsz indítani ellenem? magad leplezted le magad itt az összes hallgató előtt. Hát felkínálom új fent az élő gyurbán vonalat, a 2234881-es gyurbán vonalat, annak érdekében, hogy leplezzétek le itt ezt az, itt a sötétben bujkáló orcsányt, aki megpróbál minket erre a fanatizmus és sötét hitre áttéríteni. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba. Nincs jövője. Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvényt. Én emlékszem, hogy amikor még kisgyurbán voltam, akkor azért más volt a, az ország, más volt gyurbánság. Sok minden megváltozott azóta gyurbánságban. És lehet azt mondani, hogy jobb lett, lehet azt mondani, hogy rosszabb lett. Általában a, a gyurbán polgárok azt szokták mondani, hogy rosszabb lett. Egy, van egy ilyen általános egy közvélekedés, hogy gyurbánságban rosszabb lett a gyurbánváltás óta. De én nem hiszek ebben. Én azt hiszem, hogy gyurbán, a mi vezérünk, rettenetesen jól végzi dolgát. Tényleg 17 év alatt, amióta ő kormányoz egy személyben. Egyébként ilyenre alig van példa a világban, hogy egy, egy gyurbán vezessen egy országot. Még a gyurbánváltás előtt is és után is. Mi ő, van ő ő Gyurbán maga? valójában? Föltettük már magunknak ezt a kérdést? Nem tudom, én, én emlékszem, mondom, amikor Kis Gyurbán volt, ami már akkor is létezett. Tehát már akkor is az, az ő, ő ajkairól szívtuk az igaz Gyurbán beszédet magunkba. És nem csak, hogy mindig is ő volt, hanem, hogy minden szinten ő van. Tehát a a fő, országos nagy gyurbánságban, illetve a, gyurba, a gyurbánzatok szinte mindenhol az gyurbán. Az igen. Az Az az, az érdekes, ezt valószínűleg kevesen figyeltétek még meg, hogyha, hogyha a tévében nézitek gyurbánt, amikor karácsonykor szózatot intéz hozzánk, akkor ugyanazt az arcot látjátok, mintha bementek a, a kis faluban az öngyurbánzathoz, és, és számot húztok a recepciónál. Ugyanaz az arc, ugyanaz a gyurbán. Tehát hogy az, az, az a csodálatos, hogy egy olyan, Gyurmán feletti lény, aki mindenhol ott van egyszerre, mindannyiunkról mindannyunkról gondoskodik az egész országban. Ez így van, ez így van, és azért is, azért is <gül> szeretjük, mert hogy ő nélküle igazából nem tudjuk elképzelni a világot. Nem tudjuk elképzelni. Hát sajnos vannak, akik el tudják ezek az orcsányok, akiket már emlegettünk, egy nagyon mindig görsben szólunk. Ne, de nem egy világ, amit ők ők ők akarnak. Hanem, most... hanem a pokol. Tehát hát ők, egy... ők el akarják pusztítani a világot az orcsányék. Hát, hát egy hát gyurbán hát nélküli világban. É, démoni el? elképzelés, démoni, tehát szörnyű, komolyan De mondom. És, és, és mindenütt ott vannak az a szörnyű, mondom, és folyamatosan, következetesen, máson se dolgoznak, mint hogy végre egyszer és mindenkorra eltöröljék Gyurbániát a föld színéről. De tudod mi a vicces az egészben, hogy ezt persze Gyurbán is észrevette. Azt, azt figyelték meg Gyurbánék, hogyha ők valamit csinálnak, akkor Orcsány annak mindenképpen az ellenkezőjét akarja. Tehát bármiről legyen szó, Orcsány ellenkezni fog, és, és homlok egyenest mást akar csinálni. És várjál, egy kitalálták, hogy mást mondanak, mint amit akarnak, és akkor Orcsány lecsap rá, és azt mondja végül, amit ők akartak mondani. tehát ez csodálatos, tehát Orcsány nekik dolgozik. A gyurbánoknak? Igen, Orcsány, Orcsányt befogták úgy, mint egy, egy ilyen ügyes cellel mondom. Tehát, hogy azt mondják, hogy nem, és akkor azt mondja Orcsány, hogy igen, és akkor valójában ők igen akartak mondani, de ki mondta, helyettük Orcsány. Jó, ez egy félelmetes gondolat. Ebbe bele gondolok, hogy valójában a gyurbánok és az Orcsányok, azok valójában egy és ugyanaz, hogy nincs is köztük különbség, és hogy valójában csak azt próbálják velünk elhitetni, hogy a gyurbán, az a jó, az orcsány, az meg a rossz, és valójában a gyurbán találta ki az orcsányokat, pusztán azért, hogy megteremtsa a saját maga alternatíváját, mert hogyha nem lennének orcsányok, akkor a gyurbán helyett mondjuk elő tudna lépni valaki más, akinek a nevét én a számra nem merem venni. Nincs mert is. Talán, ha kimondom, meg is terem. De nem, nincs is ilyen. Tehát van gyurbán és van orcsány. Nem tudsz egy harmadik névvel előállni, nincsen olyan. Vagy, vagy gyurbán, vagy orcsány. Nem tudsz másra szavazni, választani. Csak De ez hogyha... a két életforma van. És hogyha, hogyha nincsen más, és csak ez a kettő van, és Amíl ez a lényegében, az egy. lényegében egy, akkor ez azt jelenti, hogy, a, hogy, hogy, hogy nekünk nincs is választásunk. Hát sajnos ez kell, hogy mondjam, hogy nincs. Én, én ezt, nekem ez a gyanúm. Mondom, egészen kicsi gyurbán voltam még, amikor, amikor láttam, hogy minden ugyanúgy zajlik, mint most. De akkor sem voltak orcsányok, igazából az orcsányok még sosem kerültek hatalomra. Csak azt mondják, hogy majd ha az orcsányok jönnek, és a gyurbánságnak vége lesz, az egy borzalmas dolog lesz, de még nem próbáltuk ki, még nem tudjuk igazán. Hogy az orcsánság az mit jelent. Az, az orcsán, hogy nem tudjuk igazán, a múlt héten is, amikor felrobbantották a parlamentet. Hát emlékszel, hát láttad a tévében, a magyar parlamentet egyszerű levegőben repítették, azna azt az orcsányok csinálták. Igaz, hogy azóta újjáépítették gyurbánék és a nép együtt egy, egy nagyszerű akarattal, meg újra teremtette a parlamentet, de, de szörnyű, hogy ilyenekre képesek, nincs ezeknek lelkük. De de mit akarnak tulajdonképpen valójában az, a gyurbánok az orcsányokkal tőlünk, hogy szeressük őket? Talán, hogyha nem lennének orcsányok, akkor mi a gyurbánokat már nem is szeretnénk? Talán már elzavartuk volna őket? Talán mi se lennénk gyurbánok már? Valami mások lennénk? Mit lennénk mi? Az orcsányok nélkül. Ez már filozófiai vita. Eddig gyönyörűen politizáltunk, és most a filozófia ingoványos talajára léptünk. Mert, mert, egy... mert cserben hagyott minket. Kinek a... az érdeke ez, hogy, hogy eltereljük a szót a politikáról? Arról a politikáról, ami mindenkit érdekel. Minden Gyurbányt kicsit és nagyot ebben az országban. Hát, ha másé nem az orcsányoki. Vagyis Gyurbáni. De én ezt nem akarom elhinni. Jó, én, én ezt nem én, nem én, ezt visszautasítom. Tehát, hogyha ez tényleg így van, akkor nincsen értelme holnap fölkelni. Mi eddig volt? Én, nem, én ezt komolyan nem vagyok hajlandó elhinni, nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy az orcsányok azok valójában a gyurbánok ügynökei. Hát azért kellene, hogy, hogy, hogy végre kétpólusú legyen a világ. Tehát ha egypolusú, az az nem jó. De a várján... kétpolusú, akkor van igen, nem jó, rossz, sötét, világos, és akkor azt úgy szeretetni. Várjál, meleg... akkor arról beszélsz, hogy valaha, ami valaha volt, az sem nem... Gyurbán nem volt, sem nem Orcsány nem volt, hanem a kettőnek valamiféle szunnyadó egysége, amire szó így igazából nincsen, és ez ketti hasat, Igazából egy Gyurbánra és egy Orcsányra. Na akkor azt mondjátok meg, kedves hallgatók, hogy mi volt akkor, amikor Gyurbán és Orcsány egy volt? Azt hogy hívták? De. Mert úgy látszik, hogy az új beszél magyar nyelvből, pontosabban Gyurbán nyelvből ez kiveszett. De, az hogyha, az az állapot. de én attól félek, hogy ha kimondjuk ezt a szót, akkor azzal a, a világegyetem felbomlik. Az atomok meghasadnak körülöttünk, és az atomok, nem, nagy villanással... az atomok nem hasadhatnak meg, hiszen azok egy és oszthatatlan, egy lényegű gyurbánból teremtettődtek. De mi van, hogyha egy hatalmas villanással eltűnik az egész univerzum? Abban a pillanatban, hogy kimondjuk az ős szót? Az ős rontó szót? Hát ami, a, ami a, a, az ős gyur, gyurbán orcsány egység. Mert hogy valójában... Valójában csak annyi történt, hogy Gyurbán a tükörben nézett, és Orcsány megteremtődött. És Gyurbán elkezdett félni, rettegni saját tükörképétől, Orcsánytól, és ez az Orcsányság, ez vált tulajdonképpen minden rossz principiumává. Talán tulajdonképpen lehasította saját magáról. Kivetítette. Hát igen, kivetítette magából a rosszat. És mi tulajdonképpen ettől félünk. Tehát saját Orcsányságunkat a. Ö... Féljük, féljük Orcsányban. Igen, igen. Féljük a Gyurbánban. Az Orcsányban. Az o... Igen, igen, mind gyurbánok. Fú, ez már nagyon-nagyon komplex. Egy szó, mint száll. Kezdek félni, hogy a hallgatók elvesztették a folyamat, mert én biztosan. Hát én arra szeretnék kérni minden kedves gyurbánt, hogy írja meg nekünk. És majd aztán kiderül, hogy ha beolvassuk, vajon, meg, megmarad -e a nagy magyar gyurbánság, vagy pedig, vagy pedig egyszerűen egy hatalmas villanással eltűnik. Szóval 0630 30 30 88 1.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 Azt írja Jorgos Bája, javaslom himnusznak az aktualizált EK-dalt, régi arcok tűnnek el, Gyurbánia ünnepel. Bár csak már itt tartana a jó gyurbánság. Ez egy gyurbánus legenda, írja ez az Ez ez tökéletes, igen, Az igazság, hogy most éppen nem tudok rajta nevetni, de egy perccel ezelőtt, amikor a, a reklám alatt beolvastad, akkor könnyesre nevetünk. A, a, gyur, a Gyurbán lecsend. Mocskos Gyurbánok, követeljük, hogy Gyurbán mondjon le. Na jó, hát pont ezek miatt, azért na pont ezek miatt az orcsányok miatt tartunk itt egyébként. Na pont az ilyenek miatt egyébként. Nem értik még mindig, hogy mennyivel jobb most, mint amikor, amikor nem Gyurbán és Orcsány vihaskodott, hanem sokkal rosszabb. Ja, ennek Sok az rosszabb. országnak van egy múltja, és a múltjában ez az ország Gyurbán. Ha ezt nem értitek meg, akkor nem tudtok semmit. Akkor akkor nem vagytok méltók ahhoz, hogy gyurbánnak nevezzétek magatokat. És most, hogy nagy tömegben jönnek be az országba az orcsányok, és mindenre ráteszik a kezüket, minden jó pozíciót elfoglalnak, már nincsen esélyed arra, hogy rendes gyurbán cikkeket vásároljál magadnak, már mindenhol az orcsánságokat látod csak, kimész az utcára, és az összes inger, ami jön veled szembe, az mind orcsány. Kizárólag, orcsá... Kizárólag egyébként... orcsányt vásárolod, egyébként... és orcsánytól vásárolod az Orcsányt. Azt nem tudom, hogy megfigyelted e De a Gyurbántól, egy rendes Gyurbán, Orcsány neked el nem ad. De, egyéb... és de egyébként van. ilyen SMS-t is csak azért lehet írni, mert ebben a Gyurbánságban abszolút tökéletes Gyurbánia van. Tehát, hogy megteheted, hogy ilyen SMS-t írjál, amiben fröcskölődz, mocskolódsz, mert, mert itt Gyurbánság van. Igen, de ez a Gyurbánságban a csodálatos egyébként. Hogy ja befogad orcs... Hogyha ma... Egyszerűen magához öleli még az orcsányokat is. Hogyha orcsánság lenne, tudod, mikor mondhatnál ilyeneket? Kitörnék a nyakadat. Ha nem tudtok különbséget tenni Tótkáro és Balogh Zoltán között, akkor rajtatok senki sem segíthet, írja Tamás. Tényleg nem tudok. Gyurbánia és orcsánia összeolvadna a puszérba. Gondolják? Ezt, ezt most tényleg ez gondolják a hallgatók, hogy most. gyurbánia előtt volt a nagy puzér. Szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tévedtek ezzel a dologgal. És ez tulajdonképpen nem más, mint gyurbán gyalázás. Amit, szerintem egyébként, amit egyébként az alkotmányt tilt. Hát egy büntetőjogi kategória konkrétan. Hát nem, is, nem is kicsit, tehát ez elég súlyos. Hát ezért, ezért 10 15 évig terjedő fegyházbüntetés lehet hát vagy, vagy 35 gyurbánütést ütést. Üdv fiúk, az a baj, ha egy gyurbán fiú egy orcsány lányt szeret, ez most vérfertőzés? Kérdezi Balúl a villamosvezető. Hát erről már írt egyébként Shakespeare is erről a történetről. Nagyon jól megjelened, hogy milyen kozmikus végfelé haladna a világ, hogyha, hogyha ez előállhatna. Szerencsére törvények tiltják azt. Hát én ezt nem vérfertőzésnek <gül> hívnám, inkább sokkal inkább fajgyalázásnak. Szerintem megvannak erre a rendes, normális gyurbán kifejezéseink. Hát és az a lényeg, hogy ezt egyébként törvényekben is van foglalva, tehát egy gyurbán nem házasodott a gyurcsányjal, tehát ebből eleve nem lehet gond, mert ilyen egyrészt jó, jó érzési gyurbán fejében meg sem fordul ilyen gondolat, másrészt meg kell hát mondom, hogy törvények védenek ettől minket. Ahol gyurbánság van, ott gyurbánság van. Nem, nem csak a puskacsőben írja az SMS író, és ez valóban így van egyébként. Hát az az igazság, hogy, hogy még mielőtt a Gyurbánia megalakult volna ebben az országban, már előtte is itt volt a hordárság. Hát meg a vele szemben álló Kártik serege. Hát igen. Csöpredéke, inkább így mondanám. És gyakorlatilag az egész 20. századot meggyalázta a kártiknak, illetve a hordároknak ez a, ez a harca ez a háborúja. Jó, én a magam részéről hordár vagyok. De én most már így történelmileg így visszatekintve a 20. századra azt mondom, hogy a kártiknak is sok mindenben igazuk volt. Igen, egyébként nem olyan egyszerű a helyzet a történelmet nézve, mint amilyen egyszerű ma. Tehát ma nyilvánvaló, hogy a gyurbán a jó és, a, és az orcsány a rossz. A múltban, hogy most hordárnak vagy kártinak volt-e igaza, nem lehet tudni, és igazából az, az érdekes, hogy egyszerre uralkodtak az én nagyapám és nagyanyám <gül> mindketten hordárok voltak. És ők akkor nem tudták elképzelni, hogy ebben az országban a jövő az nem hordárság legyen, mert hogyha ott a, itt a kártik lesznek, itt a kártik kerülnek hatalomra, akkor itt mindennek vége lesz. Tehát ők így gondolkodtak. Kb. A... úgy, ahogy mi most, a, mi most az orcsányok De egyébként az a súlyos, hogy azért hogy a hordár alatt is vittek el embereket. Vittek. Hát bizony. Vittek. Na jó, de, de a, kártik alatt, jó kárti alatt a kártik alatt sokkal többet. Sokkal többet, és sokkal kegyetlenebbül bántak velük a kártik alatt. Mondom, hogy ezzel nem akarsz vitatkozni. De vitatkoznék vele, én szerintem nem. Szerintem pontosan ugyanannyit vittek el. Én láttam erről ö, ilyen kimutatásokat, mert a statisztikát az... vezettek róla, és pontosan hajszára ugyanannyi embert vittek el kártyék, mint hordárék. Az volt a lényeg, hogy kiegyenlés. Pontosan volt, sőt fél emberre, mert szerencsétlen volt egy, volt egy Tolószékes úr, akinek nem volt lába, és akkor a kártyák eljutottak oda, hogy kiegyenítették a számlát, és még volt egy fél, és akkor hát le kellett vágni az egyik, egyik hordárok eh, igen, a lábát. És akkor úgy vitték el. Tehát így végül is helyreállt a nagy kozmikus egyensúly. És végül is aztán jöttek a kártiak és, és a, a hordárok azok, azok, hát így az egy, egy részük az nyilvánvalóan elhagyta az országot, egy másik részük az segédmunkásként tengődött, és így azt gondolták, hogy soha nem lesz ennek a korszaknak vége. És aztán vége lett. És hála az Istennek és a nagy urbánnak, hogy eljött végre ez a korszak, amelyik elsimmítja ezeket a történelmi ellentéteket a kártiak, illetve a hordárok között. És végre így lezártunk egy szakaszt. Így azt mondhatjuk, hogy most már lezárva a múltat, megbocsájtva egymásnak a történelmi sérelmeket. Hát persze, hát azzal indítottunk. Tehát mi, mi nagy lakói egyszerűen arról vagyunk híresek, ahogy megbocsájtunk egymásnak, és így egy, egy nagy nemzetti összeállva ünnepeljük azt, hogy most gyurbánságban élünk, és hát teljesen idegen tőlünk a széthúzás. Ezt mindenki tudja, tehát ezt nem kell külön magyaráznunk, úgy érzem. És tényleg a megbocsájtás az az alapelv, amin ami mi működünk. Én azt mondom, hogy most már, most ebben az új korszakban egyetlen egy dolgot kéne tenni, azért, hogy végre a jövő gyurbánjaivá válhassunk. Meg kéne alakítani minden munkahelyen minden egyes munkahelyen az öngyurbánzatot. Pontosan azért, hogy végre ne... És a, és a szakgyurbánzatot is. Igen, igen. Kis szakgyurbánzatok minden egyes helyen. És ezek a szakgyurbánzatok lennének azok, amelyek az ottani helyi gyurbánokat, akik a nagy gyurbánságért akarnak tenni valamit, ott helyileg, helyben tudja a megfelelő gyurbánra oktatni, a megfelelő gyurbánban részesíteni, Persze nyilvánvalóan gyurbán emelésekkel is kéne, hogy járjon. Tehát e ezzel kapcsolatban a központi gyurbánnal kéne nyilvánvalóan tárgyalni. De hogy ebben az irányban el kell indulni, De? tehát nem lehet, nem terhelheti ennek az országnak, a nagy minden gondja baja, a főgyurbánnak a vállát. Sőt, hát a, igazából az egész gyurbánságnak az lenne a funkciója, hogy a Nagyurbán válláról levegye a terheket. Most gondolj bele, hogy micsoda kockázat, főleg látva, hogy az orcsányok mindenhol ott vannak, és mindenhol leselkednek ránk, hogyha bármelyik pillanatban a főgyurbánra ezek lecsaphatnak, viszont a kis-kis öngyurbánzatok, szakgyurbánzatok helyileg, helyi szinteken egy olyan nagyon erős hálót tudnának jelenteni, amin ezek az orcsányok már nem tudnának részt ütni. Tehát ennek az építése zajlik is egyébként, tehát a, ha megfigyelted, a erősödik a gyurbánháló, ö, új munkahelyeket teremtenek, tehát új helyeket teremtenek országszerte, egy gyönyörű úton vagyunk. Tehát tényleg én azt mondom, hogy most a, most a virágkorához érkezik gyurbánság. Hát én nagyon remélem. Hát én nagyon remélem. Azt írja az SMS író, hogy volt egy átmeneti időszak, amikor a horn talok uralkodtak az országban, de ezen az, ez az időszakon, hála Istennek, különösebb nehézség nélkül átlendültünk. Én nem is tudom, hogy mi lenne itt, hogyha az maradt volna. Azok az idők maradtak volna. Mert ezek nem értettek ahhoz, amihez így hála Istennek a gyurbánok már értenek, hogy hogyan kell velünk kommunikálni. Hogyan kell mi velünk. Én velem. Én eddig a pillanatig, hogy én, a gyú, én hozzám a gyurbán elkezdett beszélni, na, én ezt a politikát, ami a gyurbánnak a a művészetet tulajdonképpen... Ezt a fák fecsegésének tartottad, Igen. nem? Igen. Nem, voltam, nem is érdekelt az egész. És olyan, olyan szépen jól meglettem én szólítva a gyurbán által. Tehát ő tudta az én számomra átélhetővé tenni ezt az egészet. Hogy lássam, hogy ez a gyurbánság, ez nem csak valami, ami a fejem fölött zajlik, hanem az az én személyes ügyem. Ez Te engem is le, érint. Lehozták a mi primitív szintünkre, ezt kell mondjam egyébként. Tehát, hogy mi a, az egyszerű aljas gyurbánia ö, tömegei, mi is átélhettük azt a, azt a nagy, nagy, nagy eszmét, amiben gyurmánék kormányoznak. Gyurbánság népe a balkánok leszármazottjai, írja nekünk, Lui, aki úgy látom, hogy jól beláskoltak. Meg lehet, nagyon jól belásta magát a, a gyurbánságnak a, a történetébe. Valamikor a bajkáltó környékéről származtak el, csak egy kicsit eltévedtek. Böszme országot kerestek, de őszödnél megakadtak. Hát a, amiatt, hogy van benne egy hasonló hangzósor, tehát igazából megtévesztette őket. Hiányos gyurbán műveltségük. Hát nyilvánvaló, hát de ebben is <hül> könnyen meg lehet, hogy az orcsányok keze volt. Már akkor is. És nem véletlenül összel derült mindez ki az összedi böszmeség. Hát igen. Most itt tényleg már csak az a kérdés, hogyha mi mondjuk ezt a gyurbánságot szeretnénk megreformálni, egy újabb gyurbánságot akarunk. Ezzel vajon nem az orcsányoknak a vízél, ha malmára hajtjuk a vizet? Szerintem egy, egy módon nem, hogyha gyurbánt, a, a nagy gyurbánt klónozzuk. Akkor kettő lesz, egy orcsánnyal szemben. Hát olyan, olyan hatalmas fölényre tesz szert így gyurbán, hogy lehetetlen. De, és mely, és, és, mely, és melyik, melyik kormányozzon? Az eredeti gyurbán vagy a klón gyurbán? Ezt szerintem teljesen egyenértékűek lesznek, tehát akár úgy is kormányozhatnak, hogy ketté választjuk a gyurbánságot és akkor az egyik felét egy hétig az egyik kormányozza, a másik felét egy hétig a másik. Vagy mondjuk a magáhangzóval kezdődő nevű embereket a klón, a máshangzóval az eredeti. De nagyon sokféle módon lehet eljátszani azzal, hogy ez az ország szebb és jobb legyen. És akkor az egyik lehet a trónörökös örökös, régens, gyurbán? A másik pedig az, a, pedig az atya Gyurbán. Sőt, azt is lehetne, hogy az emberek választanak, hogy. Tehát egyszerre kormányoznak egy ah. Gyurbán, és választhatsz, hogy te melyik, ah. melyikhez lépsz és, be. És lenne egy választás, amelyen a két klón Gyurbán közül lehetne választani. És akkor eldönthetném, hogy, a, hogy meg kéne őket valahogy különböztetni. Át, lenne a gyurbán E és a gyurbán M, tehát az eredeti gyurbán Jó, hát és azt a, is csinál, a gyurbán. Azt is csinálhatjuk, miután egyébként Orcsányt eltüntettük a politika színpadáról. Aminek most már tényleg hogy, itt lenne az ideje. Hogy, de hát ha két gyurbánunk van, akkor pillanatok alatt lesöpörjük Orcsányt. Na most akkor már azt is csinálhatjuk, hogy az egyik gyurbánnak azt a nevet adjuk, hogy Orcsány. Csak hogy könnyebben meg tudjuk különböztetni őket, Aha. és akkor lehet választani közülük. Aha. És az már olyan, hogy megvan az az érzésünk, ez egy nagyon jó eső érzés, hogy választhatok közülük. Hogy én most a rosszat vagy a jót akarom Viszont De az tulajdonképpen a valódi csak a jó nélkül. Így van. Mert, hogy tehát igazából az Orcsányt távolítjuk el, és behelyettesítjük egy Orcsány nevezett Gyurbánnal. Így van. Aha. És akkor csak jót választhatsz, tehát mindenképpen kedvező lesz a nagy Gyurbánság számára. De te neked meg lehet az az érzésed, az az élményed, hogy te azért a rosszat választottad, és ettől boldog lehetsz. És lehetne azt is csinálni, hogyha mondjuk esetleg az, csak az emberek, akik mint tudjuk renitensek, meg, meg sok esetben anarchisták is, meg káoszt akarnak meg az emberek, ők nem a gyurbánra szavaznak, hanem az orcsányra. Mi erről persze már ravazzi módon gondoskodtunk, amikor orcsányt eltettük lábalól, és helyére a klont neveztük el orcsánynak, és amikor orcsány hatalomra kerül, tehát mint egy trónra lép, akkor ő felveszi a gyurbán nevet, ami a hatalommal jár. És letaszítja, gyurbánt. Gyurbánt, aki pedig az orcsánságba menekül, és akkor ő, ő ott orcsánnyá válik. Tehát tulajdonképpen innentől kezdve a kormányzatot hívnánk gyurbánna, gyurbánnak, az ellenzéket pedig orcsánynak hívnánk. Na, jó, hát addig, amíg esetleg a. Következő választáson esetleg az orcsány addig, nem. Nyer. Addig, amíg igen, az orcsánságba szorult orcsány uh, egyszer csak vissza nem szerzi magának Gyurbányságot, és át nem nevezi azt Aha Na igen, csak az a kérdés, hogy mi lesz akkor, hogyha az orcsány mondjuk területileg elszigetelődik, és valamilyen módon megpróbálja leszakítani. Amúgy is enne, ennek az ezer sebből vérző kis magyar orcsányságnak a, az egyik hopp, részét, hopp, hopp, hopp, az egyik területét. Hopp. Mit mondtál? Kismagyar orcsá... Orcsány. Orc... Gyur... Orcsánynak ö, vagy az ügynöke? Gyur gyurbánt akartam mondani. A gyurbánsága és az orcsánságát teszi, érted? Így nem érted, tudom, én, én kezdem elveszíteni itt a bizalmamat. Én nekem nagyon gyanús vagy te ezzel az Orcsány dumával. A, gyurbán, én, én a gyur Gyurbánt akartam hát mondani. Hát most már, nem tudom én, az én, én most már szemmel tartalak. És... Figyel... Szemem sarkából figyelni fogom ezt az Orcsányozó embert itt. És a horkosi meg a ráti rendszer, kérdezi az SMS író, az sem a fú? Hát én azt gondolom, hogy ennek a Gyurbánhoz most már semmi köze nincsen. Tehát tényleg elkezdünk elmenni egy olyan irányba az SMS íróknak a, a, a, a felbújtására, ami. Hatóerőlet folytatnak lényegében. Hát most ne, ilyen a, embereket. A, e a gyűlöletbeszédre Tehát... nincsen semmi szükség az új gyurbánságban. Behozni Horkosit egyszerűen övenalulítés Gyurbánnal szemben. Nem ugyanaz a kategória. Tud, tudva levő, hogy mit akartak Horkosiék. jék? k fehér terrort, de hát ehhez képest Gyurbán a békét hirdeti. Minden szavával és minden tettével. Láthatjuk 17 évre a, a, a bizonyíték. Kázmér kérdezi tőlünk, aki, aki szerintem úgy érzem, hogy így rátapintotta a lényegére, tehát hogy ő igazán megértette azt, amiről beszélni próbálunk. Szevasztok, csak most kapcsoltam a műsorhoz. Iróniával beszéltek, vagy elismerően szóltok a kormányról? Orbán Viktor ellen szóltok, vagy miről beszéltek, kérdezik. Nem is ismerem azt, kit mondott nem, nem értem, mert nem ismerem azt az embert. Mondjuk hangzás alapján hasonlított, csak nem tudom, hogy Orcsányra vagy Gyurbánra. Még egyszer mondta a nevét. Azt írja, hogy Orbán Viktor. Ne, nem ismerem. Nem, hát te nem is tényező, tehát itt Gyurbánról és Orcsányról van szó, nem tudom, hogy hogyan hogy képbe ez az ember, hogy tényleg, tényleg kitalál hozom. ilyen neveket. Ugye nem is kinyitja a telefonkönyvet, és keres benne valami nevet, és akkor Életetlen. azt itt beírja nekünk. De tényleg, Kovács Elképesztő. Lászlót is írhattál volna, vagy bármi. És azt írja, hogy elismerően szólunk a kormányról, az mi az? A, az, egy, az egy olyan Gyurbán, ami egy ilyen nem tudom, szerintem az még egy ezt megelőző valami törzsi szerveződési formának volt valamilyen primitív. Mielőtt még a gyurbánok letelepedtek és territoriálisan kezdtek el szerveződni, tehát még a vérségi szerveződés idejében kormány volt. Nem hiszem kormány, de egyébként ha lehet, várjál, nem, nem, nem. Valószínűleg az a járműre gondolt, van egy ilyen jármű, aminek az. És azt az az Orbán Viktor? Na, lehet, hogy sofőrről van szó. Aha, értem. Hagyjatok béke minket a sofőrökkel, próbálunk politizálni, ha lehet. Egy vállalat, mint fölött. Egy vállalat, mint fölött. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Egy vállalat az öreg pusztulásnak. Apokalipszis <RT> Néhány elsünk érkezett. Sziasztok! Ti tényleg nem láttok különbséget a két kormány között szakmai teljesítmény, például áll államadóság alakulása, normák tisztelete, emberek tisztelete tekintetében, kérdezi Benő. De milyen két kormányról beszél Benő? Hát én, én amióta élek, Gyurbániában élek, és jó, persze, beszéltünk az ezt megelőző államformákról a Kártiékről, meg a többiek ordáékról. még annál is sötétebb, Jóan, sötétebb évek. idők voltak, hát amikor Szállósi és rákasi. A ezt az azt tényleg országot. Igen, tényleg, tényleg borzalmas idők voltak, de, de azóta, hogy gyurbánság van ebben az országban. Tehát, mintha egy másik országban élnénk, ez az érdekes abban, amit benőír. Tehát én, én, én nem tudom, hogy milyen két kormány. Hát jó, lehet, hogy az, a Gyurbán és a Gyurbán kormány közötti teljesítményre gondolt. Tehát, hogy végül a klón, amiről beszéltünk, hogy az lehet? Hát van valami különbség, de tulajdonképpen nem tudnám megmondani. Hát én nem tudom. Hát most benőnek lehet, hogy jó a szeme, vagy sokkal, sokkal élesebben lát, vagy jobbak a receptorai. Én nem érzékeltem a különbségetek között. De aki igen, az írjon nekem. E de olyan különbség van, mint a tavasz meg az ősz között. Mind a kettő nagyon szép évszak, nem? Hát, vagy például Gyurbán gy gy gy gy gy gy város Gyurbán mesterei között, mondjuk Demlós és Tarski között. Igen, igen, igen. Na, hát mondjuk azt lehet mondani, hogy, hogy va vannak, vannak ilyen, én is ismerek ilyeneket, akik Demlósra esküsznek. Persze. Ez nagyon a, a, a mi gyurbán mesterünk. Mert Demlós az egy, az egy olyan karizmatikus, egy olyan erőteljes figura, de vannak, akik meg azt mondják, hogy Tarski, az, az meg egy olyan empatikus, egy olyan, egy olyan emberszerető, egy olyan meleg, egy olyan bensőséges, és egy olyan, olyan, és a nyugdíjasokkal is foglalkozik, míg Demlós nem. És mondjuk hát ezen elgondolkodtam, és azt mondom, hogy lehet, hogy ezeknek igazuk van. Tulajdonképpen én szerintem Addig nincsen baj, amíg nem, a szélsőségek nem kerülnek be. Tehát amíg, amíg mondjuk... Mondjuk csúrmerre gondolsz? Hát vagy türkére. türkére. Türka, türka. türka. Igen, bocsánat. Tehát csurmer és türka. Na, nagyon idegenhangzású neveik vannak, tehát nehéz is őket egyébként megjegyezni, de hála Istennek nem is kell, hiszen nem szorongatják meg a mi... Na jó, hát hát de, de pontosan ez az. Na ezért van nagyon nagy szükség egy erős gyurbániára. És egy nagyon-nagyon erős kormányzatra. Tehát van is, és úgy tűnik, hogy az idők végezetéig nekünk ez meg is adatik, tehát hogy végre ez így rendben lesz De ebben ez a Ezt kell látni, hogy ha egy pillanatra meggyengül a gyurbánzata ennek az országnak, abban a pillanatban a csúrmerek és a türkák már is elkezdenek furakodni, már is megpróbálnak bejutni a hatalomnak a berkeibe. De végül, Ezért ha... nem szabad szunnyadni egy pillanatra De sem. A egyébként a, a csúrmereket és a türk, türkákat hívjuk együttes összefogó nevükön orcsánnak. Tehát csak hogy a kis definícióhoz is szolgálja. De ez így, ez egyébként nem mindenki számára nyilvánvaló még sajnos ebben a gyurbániában. Az az igazság, hogy akiknek a számára viszont nyilvánvaló, azok, azok igazából a, a, a belgyurbán ügyi minisztereink voltak. Pinte és kuncér. A gyönyörű munkát végeztek mind a ketten egyébként. Ők voltak azok, akik igazán, igazán oda tudtak csapni, ahol a csúrmerek és a türkák érdekes a hogy Pinte és kuncér közötti nem is láttam különbséget. Tehát ott, ott nem lehet azt felállítani azt a, azt a szabályt, mint a Gyurbán és az Orcsány között. Pinte és kuncér mind a ketten nagyon remek ö, ö, belügyminiszterek voltak. És... Hogy, hogy mondtad, belgyurbán miniszterek. Be, be belgyurbán miniszterek voltak, és érdekes módon ők azok, akiknek a népszerűsége az nem tudott. Egyszerűen nem tudott csökkenni, nem tudott hanyatlani. Hát, persze, egy százalékról hát nem volt képes lejjebb menni. És hát nem, nem szabad elfelejteni azt sem, hogy ebben az országban, ebben a nagy gyurbániában soha, de soha többé nem üthetik fel a fejüket azok a sötét idők, amikor szállósi és rákasi emberek tömegeit pusztították el, pontosan azért, hogy a gyurbánság ne, ne köszönthessen rá erre az országra. Soha. Most őket mint a kutya, a bolhákat leráztuk magunkról, Ez történelmileg, ha... és soha többé nem engedjük, hogy visszatérjenek, és ezért vagyunk nagyon-nagyon hálásak Pinte és kuncér, Igen, a gyurbán... belgyurbán ügyi miniszter uraknak. A gyurbán nép, gyurbán szeretete az egyszerűen Márklár. Ez a gyurbán az, akinek a neve, a, törté... nevé, nevét, akinek a, neve, a történelem, a tő, akinek a. Tő... most egy SMS-t Robin, tehát hogy csak értsétek, hogy mi történik a, a szellemi teljesítményét, próbálja a monitorra ezt pontosítani az egészet. Szóval, ez a Gyurbán az, akinek a történelme az elkurtuk király nevet adta, és mindent elkövet, hogy az országot újra egyesítse? Nem, én nem tudom, miről beszél. Nem, én se. Én se értem igazából. hosszú csönd, ami a rádiózás egyik alapszabálya, hogy minden műsorban legyenek hosszú csöndek, percekig tartó hosszú-hosszú csöndek. Én nem tudom, hogy, hogy a rádiózásnak az aranykönyvébe még vannak-e üres oldalak. De hogyha vannak, akkor szerintem azokat érdemes üresen hagyni. Egyébként például a televíziózás arany oldalaiban vannak kifejezetten érdekes dolgok, amikről... Érdemes beszélni. Érdemes bizony. Engem például szoktak hívogatni néha napján televízióba. Mindenki mi... tudja, melyik az a televízió. Mindenki tudja, hogy melyik az a televízió. Ezért aztán meg, nem is kívánom megnevezni ezt a televíziót, a hírtévéről van szó. Hála Istennek nem mondhat ki a nevét a hírtévén. Nagyon figyeltem Igen? arra, hogy ne hogy csak valamit abból, hogy így melyik az a televízió adó, amelyikben engem néha napján meghívnak. Nem mondom, hogy mikor már nem akarom promózni a szerdai napot, a szerda azt az estét. Igen, a szerda este 8 Hánytól óra 20 perc, 8-30 körül. Jó, akkor ezt nekössük ne rá. Erről nem érdemes beszélni, mert hogy így még a végén azt mondják, hogy én itt promózom azt a másik műsort, amikor én. Ahol adtam. egyébként nem te szerepelsz, hanem az a másik puszér, igen? Igen. Szóval, a tévés puszér. Mert van a látvány puszér, meg van az auditív puszér. Ez most az auditív puszér. Csak hogy értsétek. Viszont hát hogy... nem látjátok, ugye? Hát, ha Egy látjátok, akkor a, akkor a vizuálpuzsért látnátok. Akkor éppen a hírtévét a... szerda este, hánykor is? Ez a 8 óra 25 perces időpont, ami egyébként tökre nem tartozik a hallgatókra. Oké, okay. akkor beszéljünk másról. Szóval ott van az a borzasztóan szexinő, amelyik szokta olvasni a híreket. Az a hírolvasócsaj. szűke és frenetikusan szexi. Hm, telefonszámát nem mondjuk be? Én nem tudom a számát no, sajnos, kár. de ha valaki tudja, akkor a 063030 388 1-es SMS számon akár meg is adhatja nekem. Na már most, folytatva. A múltkor jött ki a stúdióból, és látom, hogy a felső ruházata az mennyire gyönyörű, szép elegáns. Tehát volt rajta egy ilyen kis kosztüm kabátka, meg volt alatt egy ilyen nagyon-nagyon szépen vasalt, vasalt ing. És hálósípka. Nem volt. Akkor tényleg elegáns lehetett. Tényleg elegáns volt, hogy volt rajta, mert az nagyon gáz let volna. Na de! A deréktól lefelé viszont egy gyakorlós gatya volt rajta. Tehát ilyen katonai, nadrág. Igen, igen, de ilyen oldalt ilyen zsebei voltak, így a combjánál. el egy kis kosztüm. Fölül egy kis kosztüm, és egy, egy blues, és egy blues, igen blues. És, és, és egy gyakorló nadrág. Igen, és alatta meg egy gyakorló nadrág. Hát igen, ez nem annyira elegáns. Na igen, és rögtön levágtam, hogy miről van szó, roppant éles szemmel. Ugye arról van szó, hogy a képernyőn csak a felső ruházatát látod, az alsó Énne. ruházatát azt nem látod. Na most én nem szeretnék ebből egy Hír TV ügyi dolgot csinálni, mert hogy ez. Mert ez nem a hírtévé sajátja. Ez nem a hírtévé sajátja, ez az egész nagy magyar gyurbánságban <coughs> így zajlik. Hát Erős Antonia, ha jól tudom, ő például piszamonadrágban szokta a híreket olvasni. Szóval ez, ez mindenütt így megy. Na most az érdekes ebben az az, hogy ez mit mond nekünk a médiáról. Mert én rögtön elkezdtem spekulálni arról, hogy miért kell felöltözniük. Tehát miért öltöznek fel. Értelemszerűen azért, hogy ezzel azt kommunikálják a nézőnek, hogy az ő számukra ez az alkalom, hogy ők híreket mondhatnak az embereknek. Ez egy ünnepi alkalom. Ez egy ünnepélyes alkalom, és ők felöltöznek szépen. Val valójában pedig nem az, hiszen tojnak rá, hogy mit gondol a néző, illetve pontosabban csak az érdekli őket, hogy mit gondol, de az, hogy ők hogy élik meg, az már nem számít. Több értelmezése is van ennek, mert ugyanakkor viszont mi a tévé? Tévé az is, ami nincs a képernyőn belül? Ami a képernyőn kívül van, az is tévé? Az a kérdés, hogy a bemondónőnek, a hírolvasónőnek a lába is hírolvasónő, ha nem látszik a képernyőn? Vagy csak a felsőteste hírolvasónő? Ez már valamennyire egy filozófiai kérdés. Hát vannak olyan próbálkozások Japánban, hogy például a hírolvasónő levetkőzik. Ö, állítól elég nézettek ezek a hírek, meg De. Egyebek, bár igaz, senki nem emlékszik a tartalmára. És beolvassa egyébként azt, hogy levetkőzött egy hírolvasónő Japánban? Azt szerintem nem. Másról. Milyen hírek ezek? Hát arról, Szontos hogy hírekfront érkezik. Nem is beszél ilyen bulvár hírekről? Nem, nem. Olyanokról, hogy idegfront érkezik, és akkor ledobja a melltartóját. Az biztos, hogy ezek után senki nem emlékszik rá, hogy mit mondott, de a tévézés, a televíziózás élménye az megvan. Egy szó, mint száz. Azon gondolkodtam, hogy, hogy ő valójában ünnepszámba veszi azt az alkalmat, amikor híreket olvashat az embereknek, vagy nem, vagy pedig az, hogy ő a felső ruházatát megválogatja, és olyan választékos, és olyan elegáns. Ez azt jelzi, hogy ő ünnepszámba veszi ezt, az alsó ruházatára viszont nincsen semmi szükség, mert hogy azt ténylegesen nem látja a tévénéző, tehát igazából az az ő számára így nem is létezik. Tehát a tévénézőnek nem, számára nem létezik annak a nőnek a lába. Nem létezik, de lefelé az a nő egyáltalán. Ez kell tudni, vagy ezt kell érteni. Na most ez egy, ez egy roppant érdekes kérdés, de mint oly sokszor máskor, ezúttal is segítségünkre siet a múlt. A múltban ugyanis, még a középkorban, ezekben a bizonyos templomokban, gótikus templomokban, ahol szobrokat helyeztek el, mégpedig a sarkokba sok esetben, ezek a szobrok pár alkalommal kiemelésre ki, ki, emelésre, ki szerkesztésre kerültek a maguk természetes környezetéből, ahova ugyebár szerkesztette őket a szobornak a készítője, illetve a templomnak az építésze, és akkor vették észre ezek a restaurátorok, akik kezelésbe vették ezeket a szobrokat, csodálkozva vették észre, hogy a háta ezeknek a szobroknak, amelyet még soha nem látott senki, mert hogy olyan pontosan a sarokba lettek illesztve, a háta is tökéletesen kilett dolgozva. Tehát az a szobor úgy inkomplett egy tökéletes szobor elől és hátul, holott úgy lett megtervezve a templom, illetve a szobor abba a templomba, hogy a háta soha nem lesz látható. Az a kérdésem, hogy miért egy az SMS számunk, amelyen közölhetitek velünk a tipjeiteket. Vajon ezeknek a szobroknak, amelyek úgy lettek tervezve, hogy soha ne, le, ne legyen a hátuk látványos? Miért lett a háta mégis tökéletesen kidolgozva? Azt nem tudom, hogy miért, de a gótika halott, a tévé viszont virágzik. Ma azt a kort éljük, amikor, amikor csak egy dolog számít a látvány. Csak az számít, hogy valamit hogy adnak el. Tehát csak az a, az a kompozíció, amit ők kitalálnak, csak az számít, ami azon kívül van, az senkit nem érdekel. Ami a képernyőn belül van. Ma olyan... Ezt hívják profizmusnak, nem egyébként? Hát ők igen, de ma egy olyan, olyan szelektív látással és minden egyébbel küzdünk, hogy, hogy megvan adva az, amire nekünk gondolnunk kell, amire figyelnünk kell, amit belehipnotizálnak az agyunkba, akár a tévén keresztül, mert ott ez egy nagy tömegmanipuláció, ezt mindenki érzi, még ha most nagyon paranoidnak is tűnik ez az én felvetésem. És az, hogy azon kívül mi van, az senkit nem érdekel, illetve erre meg ráállt egy másik manipulációs eszköz, a, a bulvár sajtó, ami meg azt azt hozza fel, hogy mi az, amit te nem látsz. És akkor ott megy a spekuláció, de ott meg össze Tehát tudva levő, hogy a sztárok életéről megjelenő híreknek 90%-a az merőkitaláció. Nagyon nehezen tudom egyébként elképzelni azt, hogy létezen, létezzen egyáltalán olyan televízió a világon. Mert hogy ez egy korszellemről árulkodik, és nem egy televízióról. Tehát így véletlenül se erről vagy arról a televízióról van szó. Ahol a Bemondó nő az deréktől lefelé is pontosan hozzáöltözik ahhoz, ahogyan deréktől fölfelé, tudva azt, hogy nem fog látszani deréktől lefelé. De én egyébként ide a rádióba is úgy járok, hogy deréktől fölfelé pontosan úgy öltözöm fel, mint deréktől lefelé. Én mindig kifogástalan frakban vagyok. Fekete cilinder, fehér kesztyű és fehér sejem sár. Én ebből nem engedek. De azért, mert tisztelsz engem is, aki látlak téged. És a hallgató lefelé és deréktól felfelé, és tiszteled a hallgatókat, akik pedig egyáltalán nem látnak téged. És Azt hiszem, hogy az én kommunikációmra hatással van az, hogy felöltöztem. Tehát, hogy az, hogy én tényleg, tényleg kifogástalanul öltözködöm, az, az, a, az átjön azon is, amit én szoktam mondani, illetve fröcsögni, meg befögni, Azt mindig érzik a hallgatók, hogy, hogy ez így egy koherens személyiség. Hello, hello. Hello. hello. hello, hello, hello. Igazából a kérdéshez nem tudok hozzászólni, mert sötét vagyok hozzá, de előbb annyira figyeltem és mégsem sikerült meghallanom azt, hogy mikor is és melyik hírcsatornán látható. Hogy vagy felöltözve először, kérlek, azt mondd meg nekünk. <súst> Vezetéshez rövid Az ország vezetéséhez öltözködtél, vagy műsorvezetéséhez, áram vezetéséhez, a... vezetéséhez öltözködtél, vagy kecske vezetéséhez öltözködtél? Nincs olyan, hogy vezetés. Képjármű. Mert, mert ha labda vezetéséhez öltözködtél volna, akkor esetleg megmondaná. Ráadásul imádlak titeket, Robi, én téged múltkor láttalak ezen a bizonyos csatornán. Én Melyiknek kérdez... nem tudod a nevét? Fogalmam sincs. Tehát egyszerűen nem. Eh? ma magad, meg tehát én téged úgy képzeltelek el, mint aki a, a ugye volt ez a rendszerváltásos korszak, mint aki ebből egy jól kijött, kicsi poszak, poszakos, kopaszodó, talán a fősejét elhanyagoló, elhanyagolóhatóanak mondható ember. Erre, mikor megláttalak, őt mellett ma csajom, ránéztem, mondom, tudod, ki ő Nézett, ismerős a hangja. Mondom, hogy a Robi. És azt mondja, jó, jótságú. És ezután kapott egy pofont legalább? Nem, ott nem tudom, mi van vele, mert nem beszélek. Számát megadnád? Nagyon jó, hogy Köszönjük szépen. Jöttek SMS-ek. A szobor a való világnak készült, és nem a virtuális gyurbáni valóságnak. Másik SMS. Politikusaink hátát én is szívesen kidolgoznám, mikor hasonlít a deresen. Jaj, jaj, jaj. Én a tévét hátulról nézem, csak félek, mert oda van írva, hogy életveszélyes. Az én nézett hátulról ma azt hiszed, hogy a falra vetít képet, nem? volt hány. Annyi különbség, annyi a különbség, mint mikor a Trabantot úgy tökéletesítették, hogy nagyobbra cserélték a visszapillantó tükröt, hogy jobban lehessen visszafelé látni. Aztán a következő tökéletesítés abból állt, hogy kisebbre cserélték a Trabant visszapillantó tükrét, hogy jobban lehessen előrefelé látni. Aztán a következő tökéletesítés az abban állt, hogy bezárták a gyárat. Egy szobrásznak a szoborgyártása dolga. Ő nem arcot, hanem egy egész szobrot készít, nem profilt. Jó, de nem most igaz. mennyivel olcsóbb, mennyivel egyszerűbb lenne? egy saját magával cseszik ki, amikor a hátukat is kidolgozva, tud, miközben tudja, hogy belesznek lesznek állítva a sorokba, és senki soha nem fogja látni azt a hátat. Hát ti, ti kidolgoznátok a hátát annak a szobornak? Megkaptuk a helyes választ, Tenge arcírja. A szobrászok is tudták, Isten mindent lát, és nem akartak sunyogni. No erről van szó, na, ez a helyes válasz, Penga Arc, köszönjük. Erről van szó. És Isten nem látja a tévét, vagy hogy van? Nem, ezt? arról van szó, hogy ma már ez nem szempont. Ma már ez a gondolkodásodban nincsen, ennek már nincsen szerepe. Tehát arról van tehát akkor nyilvánvalóan tudták, hogy az emberek soha nem fogják látni annak a szobornak a hátát, de mégis tökéletesen kidolgozták a szobornak a hátát, mert Isten azt is látja. Csak a félelemből? Egy világnézetből. Félelem. Nem merték, nem merték, de nem merték elnagyolni. Nem merték nem, úgy nem, hagyni a nem, szobor nem, hátát. De nem, de felmerült bennük egyébként, merem ezeket a szoborát fogalmazni, szokat. hogy félelem meg úgyis is lehet fogalmazni, hogy igényesség, teljességre törekedtek. Ez nem igényesség, hogy valamit kidolgozol aminek nincs értelme. De, de miért ne lenne értelme? Ha tökéleteset akarsz alkotni. A templomot istennek emelték egyébként. Szerintem igen. Én úgy gondolom, hogy igen. Akkor miért az emberek jártak ki, rajta? ki, ki mondta, hogy Isten nem jár kibe Isten benne van, nem? Hát. Ja. De azon a kis ajton, hogy jön ki? De csak vasárnap megy be, azt tudod? Nem szombaton. Hát ez egy jó kérdés viszont. 0630 30 30 a kérdésünk. A telefonszámunk, amelyen SMS-ekben várjuk a választ, szombaton, vagy vasárnap. Szóval, amit mondani akartam, az pusztán csak adni, hogy, hogy, hogy ma már ilyen szempont nincsen. Tehát ma már nincsen olyan szempont, nincsen olyan, hogy Isten látja azt is, ami nincs a képernyőben. Tehát ami a képernyőben van, amit kisugároz a tévé, ami megy ki az otthonokba, az a valóság. Tehát erről beszélek, tehát hogy a, a, a régi korokban ez másképp volt, egyszerűen más volt a szemlélet. Tehát nem csak az létezett, ami látszik. Létezett az is, ami nem látszik, mert ami létezik, az látszik, ha máshol nem Isten előtt. Ma már nincsen ilyen szempont, nincsen ilyen szemlélet. Csak ennyit akartam erről. Ma például nem létezik Gvantanamói fogolytábor, ahol mondjuk 750 rabot tartanak fogva mindenféle vádemelés nélkül. Ma ezt meg lehet csinálni <kül> mindenféle hatályos jogszabályok ellenére, mert mi nem látjuk. Mi nem veszünk róla tudomást, mi a tévét nézzük. A tévé pedig valami egészen más valóságot ad nekünk, mint az a valóság, amiről egyébként beszélnünk kéne és amit látnunk kéne, de mi úgy, úgy tűnik, hogy inkább választjuk a vakságot, nem? Mi nem akarjuk látni azt, ami körülvesz minket. Mi nem akarjuk azt látni, hogy, hogy végromlásba döntjük a, a, a bolygót, de tényleg, hogy elpusztítjuk a bolygót olyan, mint egy vírus. Mi zabálunk akkor is, amikor már látjuk, hogy vége van, tehát el fog fogyni. De tudod miért? Azért, mert természetünk a zabálás. Hú, ez Kihalak egy nagyon... nagyobbat. De ez egyébként egy jó sztori. Millió és egy helyen hallottam már a, az, az adomák közül talán a legnagyobb közhely. Tudod, a skorpió meg a béka. Na, akkor mondd el, mert én nem tudom. Akkor nagy közszei, hogy már nem is nem ismered. Nem A Skorpió át akart menni az folyó egyik oldaláról a folyó másik oldalára, mert arra akadt dolga. Megkérte a békát, hogy vigye át a hátán, mert hogy ugye a Skorpió nem tud úszni, a béka meg ígan. Béka mondja a Skorpiónak, hogy hát dehogy viszlek át a, a, a másik oldalra, hát nem vagyok én hülye, hát megmarsz engem és megdöglöm. Nem, nem, nem haverkodom én a skorpióval, de mondja neki a skorpió, hogy gondolkodj már egy kicsit te béka, nem vagyok én teljesen hülye. Ha megmarlak, megdög lesz, elsüllyedsz, én magam is megfulladok. Hm. Béka kicsit nem spekulál, osz. gondolkodik, azt mondja, hogy hát, nem vagy te hülye gyerek, <gül> gyere felveszlek a vállamra és hátviszlek. Úsznak, úsznak keresztül a, a béka meg a skorpió a, a folyón, de még a folyónak a feléhez sem értek, és a skorpió megmarja a békát. A béka az így haláltusájában, rángva a méregtől, megkérdezi a skorpiótól, te őrült. Hát most megmartál, most te is megdög lesz. Hát miért csináltad? Mi a skorpió azt válaszolja, hogy nem teltek róla. Ilyen a természetem. Ez szerintem egy végtelenül szép, végtelenül igaz, és végtelenül pessimista mese. Ez, ez olyan, hogy így nem is nagyon lehet mit hozzáfűzni, de mivel mi ekkora szószátyárok vagyunk... Azért csak beszélünk még egy fél órán keresztül csak egy, valamiről. Csak egy pár mondatot azért fűzzek ehhez. Szóval arról van szó, hogy ez a civilizáció is ilyen. Pontosan tudjuk, hogyha megmarjuk a békát, akkor el fogunk süllyedni, és meg fogunk dögleni. És mit csinálunk? Megmarjuk a békát, és megdöglünk, és elsüllyedünk, és végünk lesz, és senki nem fog ránk emlékezni. És miért? Mert ilyen a természetünk. Kész. Nincs mit tenni vele. Beszélünk róla, de megmarjuk minden nap. Ez oké, okay, és részben egyet is értek. Csak ott van benne mindig az, hogy, hogy tényleg ilyen a természetünk? Akkor nem is beszélnénk róla, nem lenne kérdés számunkra. Tehát önmagában az, hogy vannak emberek, és egyre többen, akik megpróbálnak tenni az ellen, hogy, hogy, hogy elpusztuljunk. Vannak, tehát akik ácsolják Noé bárkáját, érted, lehet, hogy nem fér bele 6 milliárd ember, de valahogy próbálják megmenteni ezt az egész kócerájt, akkor nekik nem ilyen a természetük? Vagy többféle ember létezik egymás mellett? Tehát van, van a pusztító a hétköznapjában... és van az építő ember? vagy ez a hétköznapjaikban simán el simán képzelni, hogy ők is ezt csinálják. Szerinted Al Gore, aki a, a klímaváltozás elleni küzdelemnek a legnagyobb élharcosa, szerinted Al Gore, aki történetesen a, a, a Clinton kormánynak volt az alelnöke, nem volt ott kiótóban, amikor az Egyesült Államok nem írta alá, a, a káros kibocsátás csökkentéséről szóló nemzetközi egyezményt. Ott volt. Megjegyzem, és az USA nem írta. Megjegyzem, Elgórnak köszönhető, hogy egyáltalán téma volt az USA-ban, hogy aláírják-e, de mindegy. Jó, uh, Igazad van, nem védem, de biztos-e, hogy Elgór a legnagyobb uh, élharcosa a, a klímaváltozás elleni küzdelemnek? A leghangosabb. És, és nem pedig mondjuk a szomszédom, aki biciklivel jár munkába. Mi van akkor, hogyha ő a ő, ő nagyobb harcosa? Hello, hello. Nem voltak hogy egyáltalán téma volt az usa hogy aláírják. Saját magamat hallom. Ha Kisle, a rádiót, szíves. Hagattam, hogy, hogy fölhívott minket a magyar Dávid, és elmond nekem valamit, amit egy kicsit nem is hallottam. Miután mondtad volna, és ismétled magadat, és betelefonálsz a saját rádió te pofátlan állat. Voltam ekkora, igen. Tényleg megcsináltam. Ezt. Halló, halló? Halló, halló? Hello, sziasztok! Hello, szószok! Ezt mit ezt, ezt áruld már el, hogy én beszéltem a telefonban, amikor föl. Interneten hallgatsz minket, fogadjuk? Ja, persze, igen, online, igen. Na, Aha. És ha vártam, hogy mikor kerülök az adásba. Ben vagy. Na, elnézést. Hm. Bó. Csak mint érdekesség szeretném elmesélni nektek, hogy ha Pótmanyitki utcába jártok a Nyugatinát, <coughs> akkor ott van egy lovagi étterem, és most nemrég állítottak oda két szobrot, és annak is a háta teljesen ki van dolgozva. És nagyon nehéz hozzáfélni, csak ki lehet tapogatni, de gyönyörűen ki van dolgozva, mm. ez véletlenül sikerült így megcsinálni a szobrásznak. Egyébként ez az étterem, ez a szörlánszelot. E, igen, igen, igen. És ez nem egy reklám volt, mert nem mondtam, hogy menjetek oda vacsorázni. Egyébként, Egyébként nagyon jó hely. Én jó, ajánlottam már ott is, tényleg jó hely. Jó, hát a gatyádat is kifizeted, de annyit. De kézzel, kézzel lehet? Igen. Időnként beleszél. Na, na. Köszönjük. Nagyon szívesen, sziasztok. Hello, hello, hello. Brown baggies in their platform So They don't give a damn About any trumpet Playing band It ain't what They call rock and roll Then the sultans Yeah, the sultans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 Tényleg fantasztikus, és egyébként érdekes is, hogy Mark Knopfler úgy indult el a pályáján, hogy a Bob dylan a reggeliz reggeliző asztalára a Kés Villa meg az sc mellé oda a saját demo kazettáját, amin már egyébként rajta volt ez a Sultans of Swing című szám. Bob Dylan meg lement reggelizni, fogta a kazettát, mi ez, fölment a szobájába valami vagy valahol ott turnézott és belehallgatott és a következő három albumán Bob Dylannek, a Slow Train Coming címülemezen, az In című címülemezen, meg a Shot of Love címülemezen már Mark Knopfler játszott a gitárszolókat. Viszont cserébe meg Bob Dylan megtanította Mark knopfler énekelni úgy, hogy nincsen semmi hangja, mert azért az egy művészet úgy tudni énekelni, hogy semmi hangod nincsen. Ez Bob Dylanre és Mark Knopflerre is igaz egyaránt, és egyébként az is érdekes, hogy mostanában, hogy már feloszlott a Dire Straits. Hogy most már feloszlott a Dire Straits. Mark, Mark Knopfler szólózik, és, és egy nagyon Bob Dylan irányba ment el. Tehát egy nagyon bluesos, nagyon Bob Dylan-es vonalat vet fel, nagyon távol sodródott ettől a, ettől a Dire Straits-es hangzástól, és nagyon-nagyon jól áll neki. Amikor, amit mondasz arról, hogy, hogy milyen csodálatos volt ez a szóló például, számomra mindig az a, az a lenyűgöző a zenében, hogy, hogy a zenében úgy adsz érzelmeket, úgy, úgy rezonál az emberi lélek, hogy, hogy a gitárból egy olyan hang jön ki, ami a természetben nincsen. Tehát egy, ez, egy, ez valójában egy, egy nem valódi hang, ez egy, egy olyan hang, amit, amit az ember egy eszközzel teremt meg, műhang, a kezével szaladgál ilyen, ilyen fém drótokon, és a levegő közvetíti ezt, amit ő csinál az én füleimhez, és az én füleimben, amikor ez lecsapódik, akkor bennem érzelmeket vált ki, bennem érzelmeket szólaltat meg, rezonál rá a lelkem, és és most vagy azt érzem amit ő akart, vagy mást, de a lényeg az, hogy, hogy valami egészen csodálatos dolog az, hogy, hogy így lehet átadni gondolatokat, érzelmeket, Lenyűgöző szemben a zene a legtökéletesebb az, művészeti ág. A zene az egy csoda, és én tulajdonképpen egy magasabb rendű művészetnek is tartom valamilyen értelemben, mint az, akár az irodalmat, akár bármiféle ilyen. Az intellektushoz egy minimálisan is közelebb álló műfaj. Talán azért, mert annyira botfülű vagyok, és annyira nem értek Tehát így az élvezetében de még. Mont oké... a zenének is vannak intelek, Tehát van intellektuális zene, és van érzelmi zene, meg ösztönzene. Tehát Biztos, a hogy van, van, csak én tőlem annyira távol áll, ennek a művészete, vagy ennek a művelése. Tehát én, én élvezem, meg, meg szeretem, meg rajongom, de én annyira, annyira nem tudom ezt, ezt, ezt elsajátítani. És, és, és ezért aztán mindig is úgy éreztem, és azt hiszem, hogy John Lennon mondta azt, hogy nem ő írja ezeket a zenéket. Azt mondta, hogy ő egy médium. Ezek a zenékek valahol az éterben kavarognak, és ő pedig talál egy frekvenciát az agyával, és amikor megvan a, megvan a tök jó frekvencia, és így elkezdi így érzékelni, akkor gyorsan leírja. Tehát így keresztül vezeti a fülén, és le a kezén, és akkor hangjegyekké formálja, és akkor megvan, és akkor le van írva. De azt mondja, tehát így a, a John Lennon állította, hogy ezeket a dalokat nem ő írta, ezeket csak lejegyzetelte. És, és én is ezt érzem. Tehát szóval egy verset azt itt írsz. egy hangulat, nem egy megélés, amit. Nem. hogy nem, mert Szerintem abban is nagyon, nagyon sok a ritmus, meg nagyon sok a nem, nem egy intellektuális világfeltét, meg egy csomó érzelem, meg minden más. Szerintem Szerintem az ihlet szó való arra, hogy ezt az ihletet állapotot jelölje, amikor, amikor abstrakt, nem te alkotsz. De az zene annyira absztrakt. Annyira, annyira, annyira megfoghatatlan az, az, az ilyen észszörnyek számára. Akik... Ráadásul, ráadásul tényleg nem lehet bezárni. Tehát az zene az így száll. Az eleve, eleve a, mondjuk az időben van zárva. Tehát az egy érdekes, hogy viszont csak folyamában lehet élvezni. Még mondjuk egy kép az nincs bezárva sehova, az, az ott van előtted, és az, az úgy örökkön ott van. A zenét azt elő kell adni. Az a az zseniális, hogy ahhoz kellenek emberek, akik eljátszák. A Hamletben hangzik el egy beszélgetés Polónius és Hamlet között, amikor Polónius a, a, a király és a királyné kívánságára megpróbálja Hamletből kiszedni, hogy ugyan mi bántja az ő lelkét, és, és Hamlet elővesz egy furúját és azt mondja, hogy játszál rajta, és elutasítja és mondja, hogy, hogy nem, nem akarok játszani rajta, mert nem tudok felségen, nem, ne is akarja, ne is kívánjon tőlem ilyet nem tudok játszani rajta és azt mondja, hogy, hogy én mennyivel komplexebb vagyok, mint ez a furuja, még ezen a furuján se tudsz játszani, és én rajtam akarsz ki akarod, ki akarod titkaimat ö, valamilyen módon ö, valamilyen módon szedni belőlem ki akarsz semmizni a titkaimból holott itt van ez a furuja itt van benne a zene és te nem tudod kivenni belőle. Hát akkor belőlem akarod kivenni. És ezen gondolkodtam, hogy ez a Shakespeare ez milyen képeket tud már alkalmazni. Tehát, hogy itt a furúja is itt van benne a zene. És tényleg benne van, pedig mi micsoda az, egy darabot, amit kifúrtak. És benne van az isteni harmónia. És tulajdonképpen te, te benned van az isteni harmónia, te leheled bele az isteni hát, harmónia. Csak nem is te, teheted beléd is leheli valami. Tehát, ahogy John Lennon mondja, átmegy rajta, és a furuján is csak átmegy, tehát ezek. Ezek csak olyan, <coughs> ezek csak vezetnek olyanok, mint a, mint a vezeték a falban vezeti az áramot. A vezeték maga nem a fény, hanem a villanykörtéből jön a fény, de nem is a villanykörte a fény. Halló, halló! Letette. Hát ez nem zene a mi füleinknek. Van egy esemes, azt az már be, mert az, az ide tartozik, de az a szobor meg a hát. Aha! <coughs> mm, melyikre gondolsz? Hát, hogy mennyire van kidolgozva a szobrok háta, és hogy az a műsorral kapcsolatban ez hogy néz ki. Ja, igen, a mi műsorunkra kaptunk egy bírálatot, mégpedig ezzel kapcsolatban. Hmm. Lássuk elveszett, csak, elveszett. csak hogy ennek a műsornak sincs igazán kidolgozva a háta. Gyakran felületesek, és dühítően manipulatívak vagytok. Hála Istennek. Örüljetek én azt gondolom, megijunk. hogy a műsor legfőbb erényeit tudtad, tudtad most felmutatni a számunkra. Szerintem. Mi se én... tudtuk volna ebben megfogalmazni. Nem mondom, hogy a műsor jó, nem mondom, hogy mi jó műsorvezetők vagyunk, de az biztos, hogy soha nem készültünk a műsorra, és szerintem még az is lehet, hogy ezért hallgatjátok, mert mi nem tudjuk, hogy miről fogunk beszélni. Soha nem tudtuk, és most sem tudom, hogy a következő 10 perc miben fog eltelni, de valamivel el fog. Ez a műsor tudod, nincs mi... megszerkesztve, ez a műsor úgy jön létre, ahogy halljátok. Te nem tudod, mert te nem szerkezted a műsor, de én szerkesztem. Most például egy telefon fogok beadni. Látod, Na, halljuk, halljuk. Itt, itt én bennem nem jelen Te tudod, de nem tudod, hogy a telefonban mi fog elhangzani. Halló, halló. Fergus Viktor vagyok. Halló, halló. De fog elhangzani hogy az itt eszembe a zenéről a múltkor, hogy minden művészeti ágban tulajdonképpen meg lehet etetni bármit az emberekkel. Tehát így egy kicsit, kicsit is jó marketingel le lehet adni egy szar meg bármit a zenének, a zenében pedig a, hogy mondjam, tehát a botfül is azonnal kiszúrja a szar hangokat, tehát bántja egyszerűen az ember lényét a fülébe. Igen, de azért ott a videoklip, és a videoklip hát az, az, az, az semmi más, mint egy reklámfilm egy zenéhez. Tehát az, ott is van marketing azért. Hát teljesen, nem. én azt mondom, hogy amikor meghallasz egy zene, ze, zenét, egy zenei darabot, vagy zenének mondott valamit, és abba te, abba te rögtön fogod hallani, hogy az zene vagy nem zene, hogy valóban zene igen, vagy. nem Igen, igen, de én, ne, én ebbe sem vagyok biztos, mert én rengeteg olyan dolgot hallottam már, mit tudom én, most említsem Bartógot, de ezzel csak a zenei fél műveltségemet példázom. De egy olyan, millió, millió és egy olyan zenét hallottam, amire azt mondom, hogy ez nála az én esetemben itt a zene és a zaj között már én már nem tudom, hogy hol a határ. De én a jazz se szeretem különösebben bevallom. Hát igen, igen, igen. Szóval, szóval én, én nálam is megvannak már ezek a határvidékek, ameddig, nem, ameddig én már nem, nem jutok el. De ez lehet, hogy azért, mert félművelt vagyok, de lehet, hogy azért, mert nem vagyok snob. Ja, nagyon, nagyon, nagyon erősen függ a zene az embernek a, nem is tudom, az intellektusától, vagy a lelki állapotától, vagy mindezek összességétől, tehát, hogy nagyon jellemzi az embert az, hogy milyen zenét ért meg, vagy nem ért meg. Esetleg. Szerintem is egyébként, sőt, de én azt mondanám, hogy az embert minden jellemzi, az is, hogy hát hogy, hogy, van, hogy van, öltözik, hogy, hogy mire, hogy reagált, tehát, hogy mit, mit szeret, milyen ételt, vagy milyen évszakokat. Egyszerűen mindennel le lehet írni az embert, és a zenével ugyanígy. Jaj, köszönjük. Meghal egy átlag or, Gyurbán or, Orcsány polgár. Mondjuk ezt nem is értjük, hogy ez mit jelent. Mi az, hogy Gyurbán Orcsány polgár? Hát ez gondolom, hogy Gyurbán Földnek egy Orcsány, Aha, igen. Egy orcsány egy ügynök. ügynök, ügynök igen. Felkerül a mennyországba, kopog. Szentpéter kinyitja a kaput, és látja, ott áll az emberünk a hónap alatt egy WC-csészével, a másik kezében pedig egy wc Minek neked ezek, amikor itt mindent megtalálsz? kérdi Szent Péter? Nekem kedvesem emlékek ezek a tárgyak. A vécécsészém az egyetlen dolog, ami a politika nem ütötte bele az orrát. A vécélánc pedig az, amit elértem egész életemben. Ez, ez, le, ez, ez lesújtóan hangzik, az az igazság. Isten szombaton megy be, megissza a bort, amit neki, neki tettek ki, és vasárnap este megy haza. így az SMS író válasz Ez még egy korábbi kérdésünk, Igen. ugye? Hát azért a felületesség és a demagógia nem feltétlenül erény, írja az SMS író. Hát ha jól csinálják, minden erény szerintem. Jó, hát... Eh, eh... Jól csináljuk ez a kérdés? Ha nem ebben az, hogy... az országban a felületesség és a demogógia nem lenne erény, akkor ebben az országban a Gyurbán nem kormányozna már mind a mai napig. Tehát azt állítani, hogy ebben az országban a felületesség és a demogógia nem erény, az ennek az országnak a végletes nem ismeretéről tanúskodik. Arról, hogy talán nem is itt élsz, arról, hogy a egy világban élsz, arról, hogy átaludtad az elmúlt 17 évet. Ebben az országban a felületesség és a demogógia a legfőbb erények közé tartozik. És, és ezt mivel támasztottad most alá egy végtelenül felületes, és hát, De hogy ez hogyan? Más, hogyan? Hát ezekkel tudom meggyőzni a felületes és demagóg hallgatókat. Hát miről van szó? Ne, itt a mi bírálatunk teljesen jogos lehet, de nem a felületességünk és a demagógiánk demogóg kapcsán, hanem hogy nem vagyunk eléggé felületesek, nem vagyunk eléggé, eléggé demagógok. Pontosan. Lehetünk sokkal felületesek. És, és akkor sokkal jobban rávilágítanánk arra, hogy mi ebben az országban. Hogy micsoda féktelen felületesség és demagógia uralkodik ebben az országban, valójában. Az az igazság, hogy ebből is látszik, hogy nem vagyunk profi kezdők vagyunk, mi még mindig még sokszor még mindig nem merjük eléggé elengedni magunkat, és elég felületesek, és elég demagogok lenni, mert van valami, valami nevetséges, szánalmas értékrend a fejünkben, amihez próbálunk alkalmazkodni, hogy nem kéne Hát ez az ország ezt nem szereti, ha az emberek értékei vannak. De ugyanakkor viszont ez mutatja azt, hogy van hova előre lépnünk, van hova fejlődnünk. Hát ahogy ezek az értékek vesznek ki belőlünk nap, mint nap, és erről a főgyurbán minden nap tesz egy kicsit, minden nap egy szalmaszállat keresztbe rak, közénk is az eszméjünk közé, így fog tudni fejlődni, egyre előrébb lépni a műsor. Így fogunk tudni egyre demagógabb, egyre felszínesebb kínálatot, palettát felkínálni a ti Napra nap. És remélhetőleg ezzel szerzünk egyre több és több hallgatót, hiszen az emberek valójában azt szereti, hogy felületesen és demagóg módon beszéljenek velük. De aki meg nem fogékony arra, erre, mert ő elmélyült és árnyalt, az ne hallgasson minket, mi nekünk nincsen szükségünk az ezekre a hallgatókra, mi a felületes és demagóg emberekkel szeretünk kommunikálni, és miért? Mert nem kell gondolkodnunk, az ilyen emberekkel beszélünk, az ilyen emberektől mindig megkapjuk az egyszerű válaszokat. És, és nagyon nem vagyunk fogékonyak. És nagyon nem szeretjük, hogyha minket uh, azt szeretnék, hogyha, ha, ha nem lennénk ennyire demagógók és felületesek. Tehát nem mondják meg, hogy mi milyenek legyünk, nem? Mi szeretünk ilyenek lenni, mi ezt akarjuk továbbvinni, ezt, ezt a vonalat szeretnénk erősíteni. És majd pont egy hallgató mondja meg nekünk, hogy milyen lenne a jó Na, műsorvezető. Ja. Hát vezessél te műsort, és <tos> akkor majd képzeld magad a helyünkbe, hogy nekünk milyen rossz jel. Felületesnek és demagógnak lenni. Itt ez egy mikrofon, nem hallgató, ez egy mikrofon, érted? Itt beszélnek bele, itt, itt beszélnek, hogyha hallgatod. Hallgatod, érted, és tudod, miért hallgatod? Mert nem vagy annyira felületes és demagóg, mint mi. Van, Majd, valami. ha az leszel, akkor te is beszélhetsz a mikrofonba, de amíg ilyen kifinomult vagy, addig a te dolgod, hogy frekvenciák között keresgessél, kutakodjál, keresél egyre igénytelenebb és minősíthetetlenebb, felszínesebb, felületesebb csatornákat, annak érdekében, hogy azok egyre lejjebb és lejjebb taszítsák a te szintedet, a te igényszintedet, a te erkölcsi szintedet, annak érdekében, hogy egyre alkalmasabbá váljál arra, hogy gyurbániában élj, egyre alkalmasabbá váljál arra, hogy egy műs sort vezesse adott esetben, ha eljön az a nap, és egy olyan nap, amikor elmondhatod, hogy nem kizárólag a láncot tudtad elérni, hanem mondjuk egy mikrofont is. De egyébként azért csodálatos például a blog intézménye az interneten, mert az kiterjesztette a felületesség és demagógia lehetőségét, elérhetőségét mindenki számára. Tehát aki internethez hozzáfér, az most már írhat rajta a saját blogot, ez olyan, mint egy portál, egy újság, egy, egy, egy, egy médium, és ott a végre mindenki előképpen felületesen és demagóg módon kifejtheti a véleményét. És nagyon népszerűek ezek a blogok és Például ennek a műsornak a készítői is csinálnak ilyen blogot, és most nagyon hajtanak például a HVG által meghirdetett ajándék laptopra, a nyeremény laptopra, amit Magyarország legdemagógabb blogja fog elnyerni. Mikor is 18-án? Két nap múlva, Úristen, szavazzatok már ránk! Hol tudnak ránk szavazni? Oh, ezt szeretem, amikor belemegyünk a marketingbe, a direkt marketingbe, így gyerek. De csak nap, tehát, hol... és demagóg módon. És várjál, valahogy azt kéne elírni, hogy másra ne tudjanak szavazni. Tehát véletlenül most elképzeltem azt a szörnyűséget, hogy odakattintem a blogra. Én, elolvas, és megnézi hogy ki... azt, hogy mi másra szavazhatna, és valamelyik eset legjobban megtetszik neki. Na azt nem. Mert még felületesebb és még demagógabb. Szörnyű, szörnyű érzés. Tehát már félek attól, hogy bemondjuk a címét ennek a szavazásnak. Ha én lehangoló zenét hallgatok, írja az SMS író, depressziós leszek, ha meg ö, utána valami pergőset, akkor optimista. Nem véletlenül van annyi vad, metára jongó és puha popzener jongó. És hogyha depressziós vagy, akkor tudsz e vidám zenét hallgatni, barátom? Mert szerintem nem, akkor csak, akkor csak melankóikus zenét akkor minden hallgatni. És minden zene, amit hallgatsz, melankóikus leszek. Igazából nem arról van szó, hogy a zene irányít téged, hanem arról van szó, hogy a zene irányít téged, és te irányítod a zenét, és ketten olyan kölcsönhatásban vagytok, ahol nem lehet megmondani, hogy ki hallgat ki és kira és kialakít ki. Én meg tudom, mit figyeltem meg. Én imádom egyébként a depresszív zenéket, például a Rédióhedet. Az csodálatos a rédióhed. A Rédióhedről egyébként azt szerintem illik tudni, illetve nem illik, de, de jó de mondjuk, hogy, hogy amikor ők megalakultak, akkor egyikük sem értett a zenéhez, semmilyen szinten. Tehát a Rédióhed, összeültek négyen vagy öten, és azt mondták, hogy csinálunk egy zenekart, és akkor így mondták, hogy jó, ki legyen a dobos, hát legyek mondjuk én. Nem. A dobos én akarok lenni jó, akkor én leszek a gitáros. Tehát így ment a, a igen, helyek elosztása, és valami zseniális. A végén, a végén. Végén valami fantasztikus, valami örökérvényű került ki a dologból. Úgyhogy ezért is egy Radiohead számmal fogunk búcsúzni tőletek, csak azért, hogy halljatok valami csodálatos csat, valami mélységeset és valami extrém módon a lelketekbe váló szépséget ami meg kellőképpen melankólikus és depresszív, tehát aki nem bírja, azt tegy el a környezetéből az éles vágóeszközöket, szúrószerszámokat, mert, mert veszélyes ez a zene. Na most én magam a magam részéről én is szoktam depressziós lenni, és amikor depressziós vagyok és ilyen zenét hallgatok, mint a rédióhed, akkor egyszerűen azt érzem, mint egy kést már tanának a lelkembe, és ott vánák belém, és valami borzalmas fájdalom, míg, hogyha normális homeosztatikus állapotban vagyok, tehát mint mondjuk most, tehát nem vagyok depressziós, tehát itt tök jól érzem. Magam, akkor ezek az enyék egyszerűen gyönyörűséget, csodálatosak. Tehát ez a, ez is, És ez egy borzalmas dolog, egyébként, ha belegondolsz, mert ezek a számok, ezek depressziós hangulatok, tehát amikor énekli őket az énekes, amikor gitározza őket a gitáros, akkor ők ezt az érzést, ezt a fájdalmat akarják átadni, és ez borzalmas dolog, ha belegondolsz, hogy az egyik embernek a másik ember fájdalma gyönyörűséget szerez, valójában, pont úgy, ahogy mondjuk megeszel egy másik állatot, és az ő az ő vére, az ő élete téged éltet, téged melegít az ő melege. Ha belegondolsz, ez Csak valami csak valami attól... sötétséges, és mégis az élethez valami olyan közeli, olyan Csak attól, élmény... hogy ez a zenész ezt a szörnyű fájdalmat magából kiadta kipréssel, te nem kevesebb lett, hanem több is. Attól, hogy te meghallgatod ezt a zenét, te is több leszel. Ez a csodálatos a zenében. Egy szó mint száz következik a Radiohead No Surprises című számom mi pedig búcsúzunk tőletek. Gyurbánia lakói, népe, éjetek vidáman, és az orcsányokat írtsátok ott, ahol találjátok őket.